Jilabai, pare eskolegiko bertsulari xapelketa laugerren edizioa muskildin uh, biatuko da, uriaren lauguntan, ibiak oitzontan, ta baionako, baionan uh, izanen da, finala azaruaren ama bostian. Hemez sortzi bertsularik parte hartuko dute, 6 aio, 2 kanporaketa, bi finala hurreko, eta finala uh, kanporaketak muskildin. Semperen eta aieran iraganen dira, finala hurrekoak aldizak. Aiziritzen, lahesoron eta finala, bai honan e, loga gelan, ba orai duela bi urte bezala, laugaren edizioan parte hartzailen aldetik, bo izen batzu, badira ezagunak ditugunak, edo usai adutenak, horietan Eneritz Zabaleta, Odei Barroso, Sustrai Kolina, begi batzu ere, Aitor Zervie, Magisarashua, Lujenteria eta Michel Etxekopar, Siborotaja, gure kindoguna, zuzenien Siboroko botzako geletaik ongi etorri, Michal, ongi zidea? Bai, untsa, untsa, bai, untsa, bai, untsa, untsa, hari prestatzen, buria prestatzen, eh, elduden beraz aste buru juntako, final Bai, bai, beti goguan. Bai, eta um, gugu beti hortanena i zeikitzien eh, bai ohila chuitin eta bai gaiatzatxartzien eta bai, yeah. nunbait beti gugu ha hor eta ba ez ta maite estedan uh, sea nunbai stressa bena bo, beti gugu ha hori ke sereginen eta desafiou ni bat Hala, bon, bertso laritza ez da sekulan den zuretako agotza izan, mainan taulen gaineratze eta xapelketa batean parte hartzeko urratso horiatik nola eginduzu, bada, etapa bat hor? Ba, badu berogaita hameik aurte prestatzenen izan, <laughs> ez, e, nunbait ez niz geha kultura sailean lehia bena aldiz... E... Gütti baizik ezpeitu gantatzen, e, gu eshaio mundiala nik egiten dut muzikaan eginean, eta giazki hor jalsi handi handi eizantzen enetako personalki, eta baizik ego bertsu laritzen entako hasi gine laik, bertsu idatzi taik, lehiak eta hor taik, Bapateko bertsulari igaiten eta hoi uh, normaltasun egiten duguna gue seioa duzu urdin jarrbekuan, bena, ega hor, uh, anetako, kajik uh, txapelketa izan, izan zen hortan parte hartzia. Eta, etzen bea, Zin, benabai, uh, prozesu uh, han lusebaten uh, bidezaren uh, emeki emeki hasi ginen uh, Bertsu uh, eta Huliantzen, Carlos Aizpuruag lagun eta Ebenko lagun, emeki emeki jintzien bestelagunak, Janalkat, uh, Joanesi Tsebariagio uh, hasi beitzan eta Ramuncu Kristi eta fialebait xi berun bertxu eskola edo deitzen duen hortanabe beti argia piztu du eta hor eskarak eh, dela ni espanis beti ilte mena se ce plaisir se, se possède e coûte tiana nonbait batiko bertsolaritzaren argia piztu dela xi ere bestetan bezala naiz eta shumë izan mm. Mm -hmm. ba, lantzen den gauza bat da, oden zu so hor, ez du behi behia zirela, batakiko bertsotan eta bertsu idatzietan da ari zirela, bat bat ekorat pasatzeko, ze lantzen da xuxen nola, landu duzu hori? Hoi, ez dakibena lagun hartien lantzen duzu. Lagun hartien lantzen duzu. Eta lagun nola, baditu yahtzumat ez dakita. Bai, bakarra menabe. Berri espaita bat zutena, neritzen bai huek. Oi ustedi bai. Oi berchuz Luquer, beste lan Hiera <laughs> zuneekin ezmen aimekin <laughs> motualki egin egin den gaiza zeren lagun artean biltsengia bon ostegen gusis askin labet ehiten on la piste argia eta eta ernabita batek emaiten dutien geiak bestia kaolkiia gebestia ke rima al eta gure eskazar amin batean artean betatzen eta ezta ezta gaiski lagun arteko gaiza bat dut eta beren nimeno saleago dien sanalkat eh, uh, eta ga mundxu adibidez eta joanese bai ezaipa ola uber hatxandi egite meiti egen zabalzeko eman aldetik eta ola eta herre eskerfiela baita ni eh, saletzeniz, mena saletzeniz eh, pratikatik. Egan eh, evita ez da teoriezko gaita, bena bai eh, pratika. Egan batik egiten zian eh, religionek mm. kuntien zako, baina nahiz sinestun eh, eh, bena bai pratikaduna. <laughs> Eta horretan esinusten dut, zeren Aha. pratikaz besteik, pratikaz bezalako ikestuzu bertsularitzen aitzeko. Eta, zure staket, gehienik maite duzun bertsularietan, nor duzu, gogat elu sauzun lehen bizikoa eman dezaguna? Bai, miren nahtetxe bezalako bat, biziki maite dit, eta edut ahuntane berriz gozatzeko okazioonik inginien nerea elustun doekin, Buen, biztan duzu gehu ametxe eta sustraien esbiti hoi ziarikua. Benagola lehen izena bat beharbat, behar badute txeki miren ena txekiko ditrola. Zelen, maiti dibertsula irri hoi oso nombait formatuan txartzen dinan, geta behar den moan distanzia ha txekietzen behitie... Horrekin, nun baita doakion kirola kirolaik, baita jaleiki kirol ispiritigoa izabat, lehiak eta hoieetan eta hola hori ez ditu nik gustukoena, bena batakit mundu hori batiela bettsurari osu unaketa, baiti, eta distanziaz ikusten baita, nun baita batien balen eta bestien kampotik ere bai. Errazu, oartia zidase ere ikere, izenguziak emaiten editugu gularikor, gilen iribarren, bo hemen ditugu, balio baitu, aitor zerbie, egoitz zelaia, gilen iribarren, batit kruzpeir, euskal iratietakoa, lur enteria, maialen arzaiuz, eneri zabaleta, odai barruzo, hortzi idioate, beraz, sustraiko lina, sanalkat, madi xarashua, miren artetxe sumai murua, hortzi murua, patxi irriak, kristi. Gazte, gazte, gazteak. Egia, egia Orsida? ni... Hor, mentia, eganik. Zite, gazteak haipatzen zintien. Zaharazkide la, eh? Ez, mena, haipatzen zintien gazteak, hori ni egin egin egin egin egin egin, bak ez ogoita bost aliz bi bat dute, hori an, non baita, bigazte... <laughs> ...pigazten ofizioa behar dut egin. Ba egia egan horrek nahi batek eskatzen, beti iduri saiten egin eta... ...gesu reizan eta nubaita aski hurbil nizala espirituz bedaren. Eta geho improbizaketako kontori, muzikane, musican, isi gari maite dut egia Eta egiazko e, improbizaketan zelaik. E, demboa gusia jaten dezu prestatzen, benan berdemoran, ez baduzua riski jahartzen uh, mementua jin onduan ez da nabaritzen da, bai publikoak ere bai, pentsatzen dit eta hortan du charma eta virtualizan hitzekin nahiz eta kodifikazio nehondia izan baduz, uh, aleike ikara hori zirrara hori gaiten den bezala Tauri, behar ezkoa. Ba duzu, beldur berizirik, bruratzeko, ez dakit, gai bat ez menperatzea, edo beririk ez jakitia gauza bat zuetaz, edo ba mamu beltzik? Mamu beltzik, bai, espanen mamuik neint agert alako gaizetan, ni hauren büria dut mamu handiena nik uste, bena, bo, hoi mamuekin bizitzia gozua da, zeren beldurak bat duzu eta belduren gaintitzia beste bat. Hore, ez dugu zer duzun gehienik eh, lotsa dena den taulen gainean egoitia, badakizu zer den bel estresa, beldur horen ukaitia. Bai, beldur horen ukaitia eta beldur hoi erregai e, izatan aluzi, bai nik ja, jenditzen dit erregai bezala eta non baita bezala hoi baduzu laik, ez paduzu nulat baiteko beldur zerbait, agertzeko eta huntsa egiteko, ega ez da estas er, este cemento hai que egiteko unik eiteco nikuste verda beldur hori que ber de eta hainen eteki gaiso bezala. sala bon xi belora ginenote da chapela a ah, oi esti penciato hier chapelqueta <laughs> <laughs> de seguir chapela pentsatzenik. penciato <laughs> <laughs> nik ni bu ya vanu esta nesta que vai chapela ben <laughs> <bon. Bui>, <laughs> Ba, ale, hasu. Ale, agur bat. Eh, gure entzuleak eta beste zure bertsularri larun batuntakoak ere desafiatzen aldizuzu bertsu bat bertsu batekin elgarutzen dugu Michele Checopax. Ale. Muskildin <t> dugu plaza lasa <t> yam <t> tanikosta. Eri maz nintzan ashtegusian, Eri meskaxes itota. Bena, locsa eta mamubelza, non baitis pitutik bota. Gualtari izan alaitse kopar, Biek maite die pilota, biek maite die pilota. Ba, Are pilota, dena den zuen esku, ba, suerte hon, mil esker, eta denek goza dezagun, azkenian hori da, xila ba ere, hori reiten aldugu, Michele. Ba se, ze plazara erann uh, entzun banu eta eran baleita dila, aztekit hamak gote haabostturte banu bueno, bazatekila. Bertsu talde bat siberuan, siberotak bertsularirik, eta txapelketa, eta shaiuzumait antolatuko ziela arahenki siberuan, eta ni izan izanelintzala taulaganien bertsu bapateko, bertsu botatzen hori enien, sinetsiko egia egan, benaz zeplazera badu haleiki kasiko gehiurte horri pentsatzen dudala, eta... Echa unen e, il doan eta jaraikitzeko guk ezpeitu alder dio hani hanen bena ezagutibena hari lotugia echaun iruri ensynik cantus e, gastedenmon gero algateta mendiburu hebenik uxi bai gastedenmoni bai e eta nula bait e, argihoi pistuki kustia zerunabe se placera se posta